Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil am ba'id. <coughs> Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Sahih nabi karya Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Adisi yang sel selanjutnya ada yang ke-191 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai makan beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji milik Allah yang telah memberi makanan kepada kita, memberi minuman kepada kita, dan menjadikan kita kaum muslimin. Jadikanlah Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidhi dalam jami'nya dari jalur yang lain, dan dalam sanadnya terdapat perawi Ismail Ibn Riyah. Majuhul, dia adalah rawi yang majuhul, tidak dikenal. Ya, makna doa ini segala puji melihat Allah zat yang telah memberikan nikmat kepada kita makanan ini dan minuman ini dan menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang muslim. maka Dan ini adalah nikmat yang sangat agung ketika seorang hamba itu menjadi muslim, menjadi pemegang dan pemeluk agama yang agung ini. Habis itu dia memiliki makanan yang mengenyangkannya dan minuman yang menghilangkan dahaganya. Dan terdapat dari Nabi SAW sejumlah reduksi. Lilhamdi untuk pujian kepada Allah. Adidatun yang jumlahnya berbilang. Yang bisa diucapkan oleh seorang Muslim setelah selesai makan. Takkan seandainya setelah selesai makan cuma mengucapkan Alhamdulillah begitu saja. Maka itu sudah cukup. Sebagaimana nanti akan dijelaskan. Akan tapi al-afdal yang terbaik adalah seorang muslim menghafal siar ya, redaksi yang memungkinkan untuk dia hafal. Ya, asalkan redaksi tersebut al-waridah berdalil. Dan yang terbaik, yunawik know, dia variatif dalam bacaan setelah Makan terkadang dia baca bacaan A dan bacaan B di kesempatan yang lain maka ganti-ganti itu yang terbaik kemudian hadis selanjutnya dari Abu Umamah Al-Bahili rahimallahu taala dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu kana qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida rufi'atil jika enam ya, telah diangkat dari hadapan beliau artinya makan sudah selesai maka beliau mengucapkan alhamdulillah ya hamdan katsira puji milik Allah pujian yang banyak taiban yang baik mubarokal fihi penuh keberkahan dalam pujian tersebut ghairamuwata'in tanpa ditinggalkan wala mustaghnan anhu rabbana dan tidak pernah tidak dibutuhkan wahai rabb kami Ini juga dihadatkan oleh Al Bukhari dalam sahihnya Maka ketika beliau selesai makan wabada udan orang-orang kemudian mulai mengangkat makanan dari hadapan beliau maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala Maka di sini kita jumpai faedah Pelajaran tentang adab, makan Bahasanya Nampan atau semacam itu Itu tidak disingkirkan ketika selesai makan Bukan hanya dibiarkan Dan ditinggalkan Segala puji milik Allah Hamdan kasih rantai Segala puji milik Allah Hamdan ham pujian Mausufan yang bersifat dengan Bilkat serah jumlah yang banyak Wattayib dan baik dan dimaksud taib di sini isyir menunjukkan bersihnya pujian tersebut wa naqa dan bersihnya pujian itu fa huwa maka itu adalah pujian yang bersih dari riak dan sum'a ah. maka dia adalah pujian yang tidaklah diinginkan dengan pujian itu kecuali Allah dan mendekat kepada Allah muparokan fihi penuh keberkahan Berkah artinya Sabatul khair Ya permanennya Kebaikan yang ada Dan bertambahnya kebaikan Dan bertambahnya kebaikan Gaira muwaddain Walamustarnan anhu Rabbana Yaitu gaira Muwaddain hadal hamda Yaitu tidak meninggalkan pujian ini Dan tidak pernah Tidak membutuhkannya namun Setelah Membutuhkannya. Kemudian hadis selanjutnya dari Ummu Kulsom dari Aisha radhiallahu anha beliau mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul ta'ammakan makanan visitatin min ashabi bersama enam sahabatnya lalu datanglah seorang Arab Badui dia makan dua suap Antas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lausamma seandainya Arab Badu yang datang itu menyebut nama Allah, makanan, makanan ini cukup untuk kalian. Karena dia tidak menyebut nama Allah, jadinya makanan ini tidak cukup. Di sini juga dihatkan oleh Musannaf At-Tirmizi di jami'nya, di sanadnya terdapat Umul Qulsum Alaythiyah, dia seorang perawi yang majhula. Kata di sini memiliki syahid penguat... ...yaitkan ala abu ya' ala dalam musnadnya. Dengan redaksi... ...seandainya dia mengatakan bismillah... ...tentu cukup untuk kalian. Maka satu ketika Nabi makan... ...visi bersama orang sahabatnya... ...artinya mereka... ...bareng-bareng -bareng bersama Nabi... ...menikmati makanan. Lantas datang orang Arab badui... ...makan dua suap... ...lantas Nabi mengatakan... Seandainya dia menyebut nama Allah di saya makan ini cukup untuk kalian. Makni ini menunjukkan bahawa yang tidak menyebut nama Allah ketika makan di antara sebab hilangnya barokah. Oleh karena itu makanan yang sedikit namun disebut nama Allah padanya maka diberkahi. Ada puan makanan yang banyak tanpa menyebut nama Allah saat memakannya ini adalah sebab hilangnya barokah. Kemudian dari Anas bin Malik, kata kalau Rasulullah SAW, senyawa Allah layak dari da seorang hamba, ketika dia makan satu makanan atau minum satu minuman, lantas dia memuji Allah Subhanahu Wataala kerananya. Al aklatu, itu juga dihatkan oleh Muslim. Al aklatu artinya sekali dalam sekali dari makanan, semacam kroda dan asyak. Maka di sini dalil anjuran memu memuji Allah Subhanahu wa taala setelah selesai makan atau selesai minum. Waqt akhara al-musannif, maka Imam Tirmidzi menunda judul menunda hadis ini sampai akhir bab, lianna fihi karena isi dari hadis ini adalah ganjaran memuji Allah setelah makan dan minum yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat tentang redaksi pujian untuk Allah, syarun redaksi yang sangat beragam. telah lewat sebagiannya. Maka seandainya seorang itu cuma mengucapkan alhamdulillah berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, ha salat sunnah maka dia telah Mendapatkan sunnah yang paling dasar dan paling minimal. Kemudian bab yang ke-29 adalah bab tentang kodahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang gelas yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kodah jamak dari akadah, contohnya sebab jamaknya adalah asbab Wadah adalah mayusyrabhu fihi, gelas yang dipakai untuk minum. Dan maksud dari bab ini adalah menjelaskan tentang wadah yang dipakai oleh Nabi SAW untuk minum minuman. Baik berupa ketika beliau minum air atau ketika beliau minum nabid. Nabid adalah air yang direndami tamar atau minum madu atau minum susu dan yang lain. Dari Sabit Al-Bunani Murid dekatnya Anas bin Malik yang belajar 40 tahun bersama Anas bin Malik Sabit mengatakan Satu ketika Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami Satu gelas terbuat dari Kayu Ghalidon yang tebal Mudob beban Dilapisi besi Antas Anas mengatakan wahai Sabit inilah gelasnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ee ya, catatan kaki di sanadnya terdapat Husain ibn al-Aswad al bardadi seorang yang jujur namun sering keliru demikian juga ada Isa ibn Tahman itu seorang yang suatu pada manuskrip ini disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Asim al-Ahwal aku melihat gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam disimpan oleh Anas bin Malik Maka kana dan gelas itu telah pecah telah retak fasal salahu lantas disambung bifidzati dengan perak wa huwa dan itu adalah gelas caitun yang bagus akidun yang lebar min nudar tepat dari nudar. Anas mengatakan sungguh aku memberikan minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pakej kelas ini lebih dari sekian dan sekian kali. Maka dalam hadisnya terdapat wasfu deskripsi tentang uh, gelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu gelas yang terbuat dari kayu yang tebal yang dilapisi besi. Bobbah adalah alhadidah besi, uh, al alaridah yang lebar. Yang Tajamah, yang bisa menyatukan kayu watalum dan menyatukan sebagiannya dengan yang lain supaya kokoh, oil takim dan supaya sambung, supaya rapi tersambung, rapat tersambung. Falayah sulufihi maka tidak akan terwujud fejuah rongga. Yang yang air akan keluar darinya Dan masih dari sahabat dari Anas Anas mengatakan sungguh aku telah memberikan minum kepada Rasulullah SAW Dengan menggunakan gelas Atau minum ini seluruhnya Pernah dipakai untuk ngasih minum air Nabi madu dan susu Hadis ini juga dikatakan oleh Muslim Maka isi hadis ini Nabi SAW minum pakai gelas ini berbagai macam minuman yang biasa Nabi minum. Ada air putih, ada nabiz, ada madu dan ada susu. Nabiz adalah ma'un air yunba dilimparkan badannya rutab atau ainat atau anggur atau semacam itu di malam hari. Airnya nanti tidak akan terurai di air sampai pagi fayusbih maka jadilah di pagi hari rasa air tersebut manis kenapa karena padanya terdapat madzat rasanya rotab atau anggur dan di zaman kita sekarang ini Allah telah memberikan kemudahan berupa kholatat minuman campuran buah-buahan atau asarat atau jus Fa idza ta'dal inzan ila ma'in maka uh, khalatat berarti mesin blender maaf ya khalatat mesin pencampur al-asarat atau mesin pembuat jus nanti jusnya namanya asir ini alatnya asarat jika seseorang itu perlu air yang bercampur dengan asir jus atau buah uh, delima atau eh, uh, uh, apel maaf Atau fah apel wal burtukol Atau jeruk Atau yang lain Maka dia letakkan air Bersamanya buah-buahan yang dia inginkan Faih tali maahu Maka nanti akan bercampur dengan air Dalam sekejap Dan dia minum dalam keadaan manis dan lezat Maka ini satu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minnah dan ni'mat. Maka wajib bagi kita untuk memujinya. Ya. Di masa silam, di masa nabi susah untuk ingin minum buah-buahan yang manis. Ya. Perlu kemudian waktu semalam. Ini zaman sekarang tinggal blender. Ya. Dah bikin jus Sudah selesai. Sekejap sudah jadi minuman yang enak. Kemudian bab yang ke-30 bab tentang fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puah-puahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakihah itu artinya mayatafakahu bihi, yatafakah. Itu artinya Yata yatan'am bermakna nikmat, tersenang-senang dengannya. Bi'aqlihi dengan makan rutab Bagaimana dengan makan rutbah dalam keadaan basah? Oh ya, bisa kering. Contohnya, buah tin, Atum dan bitik, semangka, Zabib kismis, Ortob, ruman, delima. Allah Ta'ala berfirman, Fiha di dalam surga, Faqihatun terdapat buah-buahan, Di antaranya, Nakhlon, kurma, Waruman dan delima. Ya, ulama bahasa Arab mengatakan khusadhalika dikhususkan korma dan delima itulah yang disebut dalam ayat. Karena orang Arab suka menyebutkan hal-hal global kemudian ya, mengkhususkan dari yang global tadi sesuatu dengan bitasnya disebutkan namanya tanpian untuk menunjukkan keistimewaan yang ada padanya. Ya dari uh, dari Abdullah dia mengatakan adalah Nabi SAW alaihi wasallam makan kita sejenis timun fiqta dengan rutab. Kisa ma'rufun telah dikenal, yusful khiyar mirip timun. Akan tetapi dia lebih besar minhu dari timun, hacman ukurannya. Rutab juga telah dikenal. Maka Nabi SAW alaihi itu makan timun bareng dengan rutab Dan nanti akan kita jumpai Nabi makan rutab Bareng dengan semangka Demikian juga Nabi memakannya dengan Khirbiz Dilewati dulu Dan hikmah Menggabungkan di antara keduanya Maka rutab itu mengandung unsur Hararah panas Maka panasnya itu itu dihancurkan dengan dinginnya semangka atau dinginnya ghibis dan dinginnya ya, kisah. Itu sejenis mentimun. Maka terwujulah al-iqtidal uh, proporsional secara biaklihima dengan memakan dua-duanya ma'an bareng. Dari Hisham bin Urwah, dari Bapaknya Urwah bin Zubayyar, dari Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi makan bitik semangka dengan rutab. Ini adalah semakna dengan hadis yang lewat, karena rutab itu mengandung unsur panas, semangka itu dingin, maka panasnya dihancurkan dengan dinginnya hal ini, dengan dinginnya buah-buahan yang dingin. Ibnul Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad tentang semangka terdapat sejumlah hadis la yasihu minha shay'un da ada satu pun yang sahih selain hadis ini Itu hadis Nabi makan semangka dengan qutub wal murad bihi dan yang dimaksudkan dengannya adalah al akhdar yang masih hijau Kemudian dari uh, kemudian dari hadasan uh, hadasan Hume dari Hume kalau Wahab wakar nasadiqan lahu dan Hume itu adalah kawannya kata dari Anas bin Malik Anas bin Malik mengatakan aku melihat Rasulullah SAW menggabungkan antara khirbis dan Ya yeah. Hadis ini juga dia kelimam Ahmad. Maka isi hadis ini beliau melihat Nabi SAW menggabung antara khirbis dan rotab. Dimakan bareng. Nama lain dari khirbis adalah asfar. Kemudian dari Yazid Ibn Ruman Dari Urwah bin Zubair. Dari Aisyah. Aisyah mengatakan. Senyawa Nabi SAW. Memakan bitir, semangka, birutop dengan rutop. Pencatatan kaki di sana terdapat Muhammad bin Abdullah Aziz Ar-Ramli. Satukun jujur, yahim, namun sering eh, kemudian waham sang, salah, sangka. Demikian juga ada Abdullah ibn Yazid ibn Salat dan dia adalah seorang rawi yang baik. Demikian juga ada Muhammad bin Ishaq dan dia seorang rawi mudalis dan disini menggunakan Ain Muhammad bin Ishaq, an Ya maka berarti da'if akan tapi di sini. Ya takawa menjadi kuat bimata qoddam berdasarkan riwayat-riwayat sebelumnya. Ya demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardha'ana'an alhamdulillahi rabbil alamin Subhanaka Allahumma Wabihamdika asyadu an la ilaha ila'an Tastafiruka wa atubu ila'ika